Ikasturte honen hasieran Hendaiako ikastolak Hiri erdiko Eskola Publikoaren erekina partekatzen hasizen. Modu honetan Hendaiako herriko etxeak ikastolaren leko faltaren egoerari erantzuna ematen zion. Horretarako erekina osoki berritu du eta egokitu dute. Hortaz asteazkenontan Hendaiako ikastolaren eta Hiri erdiko erekinarren berritzelanak estrenatu dituzte. dituste. Ekitaldian ko'e zenarro auzapeza Jacques Lasser, departamentuko kontseillu presidentea eta urko orostiaga zehaskako lehendakaria izan dira besteak beste. Urko orostiaga pozik agertu da ereikin berriarekin. Endaieko ikastola handitzen eta sendotzen ari den proiektua dela gogoratu du. Bai, eta beraz gaur inauguratzen alde batetik eskola publiko berritua, eta bestetik e, e, ikastola beraz e, berria, eta ustut dela, eta batez ere zenbat borroka eta lan egin behar izan den e, zitu denak oroituko, baina urte bogorrak izan ziren, eta azken finean honek ere adirazten doela tokian berean e, atxeban barretu gula atera bideak eta Parixen ezberdin badira gai hezkuntza ba, eskumena behar den bezala kudeatzeko, hezkuntza ba, eskumen hori eman dizaiotela Ipar Euskal eta guk e, jakinen dugu kudeatzen. Ikasturte ontan estrenatu berrituten erekin janeunda amalau ikasle daude. Hemen dikutsira beste amase ikasle keio izango dituzte eta edo iru klase gehiago beharko dira. Maia hokin, endaileko gure ikastolako zuzendaria. Ikastolako azten da, hori erudari gabe, gero eta jende gehiagok hori hautatzen dute, eta leku bila ari gira, baina, zkira uh, gela gehiagirekin, hori segor, uh, Ari gira lanean hontsa eta Endaiako herriko etxetik pozik agertu dira hiri erdiko eskola publikoa eta ikastolaren artean partekatzen den eraikinaren berritzelanekin honekin batera instalazioen erabilera partekatua modu egokian eginen dela azaldu dute